ще до смерті. Що, не... Якщо ми померти до смерті, то померти в момент смерті буде дуже важко. Тому ми помремо тілом, грубим, але залишається якісь бажання, нам буде знову, знову вироби і знову нові, і нові страждання. Тому треба померти до смерті. Що означає померти до смерті? з цілом, позбитися бажань, прив'язаності до світу. Як? Померти. Що означає смерть до смерті? Не ототожнювати себе. Не себе, А якщо ми не ототожнюємо себе, то це означає, що ми звільняємось від... Від чого? Лужного, так, від уманного его. Ми, тобто ця смерть означає смерть уманного Він его. Ми звільняємося від уманного его. І в, на, в нашій філософії е, ця е, свобода від уманного его, як досягається, що, як ми це називаємо? Треба Тріанописонічно, так, це схоже. Як, це, як ця дія, ми завжди кажемо, що ти повинен віддатися. Коли ми віддаємось Кришні, це якраз означає віддати йому его, тобто від его. Віддатися Кришні означає якраз відмовитись від цих прив'язок, відмовитись від Мануя. І тоді, ці, коли ми віддаємось, дев'ять методів відданого служіння будуть мати дуже велику силу. Шіла Пропада тут описує дев'ять методів відданого служіння. Ще пише кінці щодо вигод, на які вказуються в цій мантрі, то їх можна легко одержати через постійний зв'язок з особистісним аспектом абсолютної істини. Відене служіння Господу складають, по суті, дев'ять трансцендентних дій. Віденому потрібно, що робити? Слухати, прославляти, пам'ятати, поклонятись, молитись, служити Владислав стопам, служити Господу, бути слугою, вважати Його своїм другом повністю віддатися. Так, ці дев'ять методів, методів. І Шелепропада наводить дев'ять прикладів відданих, які досігнули досконалості через один з цих методів. Просто через один з цих методів. Ці дев'ять методів відданого служіння – це, каже, по суті віддане служіння. Це серце відданого служіння. Є різне віддане служіння. Можна щось робити і пропонувати Кришні плоди. Можна запропонувати Кришні плоди, і потім їх здобути і дати. Їх. Можна пропонувати Кришні те, що мені подобається, але робити це для задоволення Кришні. Можна ставати чистішим, працювати над якостями свого характеру, чи, верніше, своєї свідомості, для того, щоб стати чистим віддателем. Але серце відданого служіння це ці дев'ять методів. Всі інші форми віданого служіння це називається аропа сідабахті або сангас ропа сідабахті. Аропа це буквально ми якби, накладаємо відене служіння на якусь діяльність. Зверху накладаємо відене служіння на цю діяльність. Задяки цьому вона стає відданим служінням. Тоді така діяльність дає успіх тільки тоді, коли ми правильно наклали. Це не так легко. Інша, це санга Сідабахті, це е, те, що стає видим служінням, тому що воно пов'язане з відним служінням, стоїть близько біля відданого служіння. Наприклад, це звільняти від прив'язаностей, розвивати повагу до всіх, так? чи е, розвивати врівноваженість. Тобто все це служити гуру. Це все, все ці е, е, елементи знання, практично. Всі ці, ці елементи знання, вони знову ж таки. Чому вони досконалі? Тому що вони пов'язані з віданим служінням. Вони самі по собі не є віданим служінням. Вони пов'язані з віданим служінням. І знову ж таки, якщо вони добре пов'язані, то вони приносять успіх. Це трохи вище, ніж це от накладання, ніж арупа сідабакти. Але, але сарупа сідабакти, ці дев'ять методів, вони досконалі завжди. Будь-який дотик до цих дев'яти форм вже є віданим служінням. У цих інших двох формах воно не завжди має таку велику силу. Але ці 9 методів віднослуження – це серце бахті. Коли ми кажемо бахті, мається на увазі ці 9 методів. І тому ми повинні обов'язково знаходити час, щоб присвятити себе цим прямим формам віднослуження, дев'яти формам віднослуження. І, звичайно, як я вже казав, вони будуть тим ефективніші, чим більше ми віддалися перед тим, як їх виконувати. З якоюсь свідомістю, з яким настроєм Санга сіда Сіда означає досконале. Одне бахті досконале, тому що ми наклали. Аропа сіда бахті. Друге досконале, тому що санга, воно пов'язане якось. А Серцевина серцев, — це сварупа сіда бахті. Воно саме по собі. Сварупа Сіда. Сварупа сіда бахті. Це термін, який використовує Джива Гусамі в бахті Сандарусі. Є ще якісь запитання? Ось є книжка. Так? Можете, будь ласка, почитати М -м. слова Шіла Бахтівнода Такура. Це 86-та сторінка, абзац знизу. Шіла Бахтівнода Такур. <тік> так пояснює слова стихи. Шіла Бахтівнода Такура так пояснює слова Кришню. Тому хто став на правильний ну. шлях? Ага. Ну, Читахаріть, може читати. Слід вважати відданих. Навіть е, якщо інколи і складається враження в бут, буцім цим він непевної вдачі. непевної вдачі слід правильно розуміти справжнє значення виразу непевної вдача. вумовлена душа змушена виконувати дві, виконувати дві функції підтримувати своє тіло і з іншого боку йти шляхом самореалізації Соціальний статус, розумний розвиток, розумовий розвиток, чистота, можу mm -hmm. чистота, аскетизм, харчування та боротьба за існування. Все це стосується підтримання тіла. Прошу звернути увагу, це практично все, та, та. це от те, що це наші потреби. Хто так? також перераховує потреби тіла, соціальні, соціальні потреби, розумові потреби. Боротьба за існування – це фізичні харчування і боротьба за існування – це фізичні потреби. Чистота – це теж фізичні потреби. Далі. А та діяльність обумовленої душі, що скерована на усвідомлення своєї духовної сутності, виражається у її відданому служінні. Такі два різновиди діяльності в однаковій міні важливі для обумовленої душі, тому що вона не може не дбати про своє тіло. Що це, про що це, де в нас ліше це сказано? Так, віддя і віддя. Одночасно, віддя і віддя, або абсолютно відносно. Паралельно. Окей, Однак, міро зростання відданого служіння, піклування тіло слабше, і доки не буде правильного співвідношення між відданим служінням і піклуванням тіло? Існувати неможливість випадкового вияву світських нападів. Дуже цікаво, бачите? Правильне співвідношення, тобто баланс і рівновага. Знову ж таки, ці середні шість мантр, да? дві, дві, е, е, е, е, трійки мантр. Правильне співвідношення між тим і тим? Окей. Проте слід зауважити, що подібні проявлення світського характеру не можуть тривати довго, бо з господньої ласки такі недоліки в характері невдовзі щезальна. Тому лише шлях відданого служіння слід вважати правильним шляхом. А якщо людина стоїть на правильному шляху, то навіть випадкове проявлення світської вдачі не зможе завадити її самореалі... самореалізацію. Дякую. Дякую. Цікава цитата, правда? І правопада потім підводить підсумок. Якщо відене служіння не стане для людини звичним, це останній абзац, то що вона може згадати в момент смерті, коли тіло її почне розкладатись, і як зможе вона тоді молитись всемогутньому Господі, щоб він не забув про її жертву. Жертвопринесення означає не потурати корисливим почуттям. Цього, тобто не бути егоїстичним, відмови від егоїзму. Цього мистецтва людина повинна вчитись впродовж усього життя, залучаючи чуття до відданого служіння Господи. Тоді вона зможе скористатись з плодів такої діяльності в годину смерті. Тобто принесення це означає відривати щось від, від себе і робити щось для Кришни <кхем> на всіх рівнях. Тому Джапа вважається найвищим най, най жиртопринесенням. Кришна каже, як я нам джапоягія смін. Джапаягія смі". Тому що важко віддати просто. Дістати гроші з віддати якомусь, правильно? Це не так легко. Ще важче віддати ну, взагалі все, що тобі належить. Так? Ще важче віддати тіло. Використовувати тіло для служіння Кришні чи комусь. Але наскільки важче віддати навіть не тіло, а розум. Що, що? Навіть якщо я тілом щось роблю, але ж розум, то принаймні мені належить. Я можу думати щось своє. Але в джапі ти віддаєш навіть розум. Тобто в джапі ти віддаєш кишні свої думки. Повинен віддавати, принаймні. І навіть не тільки думки, а навіть его. Що вже, що вже ближче до, до... Навіть не... Кажу, своє сорочка ближче до тіла. Навіть не тіло, тут взагалі... Сама суть нашого я, своє я треба віддати кишні. Це суть житопронесення. Це суть відданості, самовідданості, віддачі себе. Як би ви хотіли померти? Мотивіть ну, собі, що у вас є можливість вибрати будь-яку смерть. це так дуже загально. В яких обставинах? Тобто, змалюйте, яка обстановка, що вас оточує, що ви робите, що навколо вас відбувається. Поверніться до своїх сусідів, причому, може, до інших, не тих, з ким ми розумляли, перед тим, і поділіться своєю ідеальною смертю. Може, антаратно з Романом Cher півгодини Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Під час Кіртана? Хочеться, як ви б... почували. А хто веде кірта? Ви ведете чи хтось інший веде? Ні, <рігут> хтось інший веде Кіртан і ви співаєте. Хтось інший веде кірта і ви співаєте? Так. А коли ви хочете? Коли він буде співати? Чи коли, ви... <рігут> коли всі разом. Коже, коли всі разом? Да. Окей. А хочете в одиночку чи жовті? Ні. Ні. Дякую. Добре. Справді. хто товаристві відених під час Кіртана? А? Які ще є побажання чи ідеї? Можна в Бріндаву яна, де поміститься і співають, Не самомови, звичайно, краще. Так Діма сказав, що дуже цікаво. При убріндауві йдеш по рік і в повному сознанні Крішни випускає змія. А таке було. Папию кусила змея. Вот за да. левый резинец меня там было я дернул, меня пошла. Кишигат, их там багато. потому что там такие сходы, и под кишигатом они там живуть. Я пам'ятаю, я теж колись де прийшов, було сонечко, так світило, і я спустився. І я не побачив, вона якраз так під сходинкою так сховалася. І я, ну, не те, що прямо на неї наступив, ну, але майже на неї наступив. І на мій подив вона виявилася теплою. Я думав, що не холодні, вона була така тепла, на сонці нагрілася. І, ну, кусати вона мене не кусала, вона просто дуже злякалася, чи я не знаю, ну, і одразу там їх багато. Але було так, що справді Віданій приїжджав, не приїхав у Уріндаву, на прикраму і десь там підійшов, його вкусила змія, а він раз і помер. <головіка> в, в, в Майяпурі, в Ганзі кожен рік хтось мирає. Один-два чоловіки хтось, хтось тоне. Тому що там дуже сильна течія, дуже Ганга — дуже сильна річка. Джайпатака самі теж кожен рік одного-двох рятує. Витягує зоні. Тому що джайпатакам він плаває як е, торпедний катер. <плес> коли він у нас приїжджав в Сочі, він нас повіз, повіз на море грати в харібол. Така гра, з м'ячем грають на морі. Так мантру будуть повторити. В свідомості Кришни. Я пам'ятаю, ми були на протилежних, протилежних командах, і я якось його схопив за ногу, щоб він до м'яча не дотягнувся. І що ви думаєте? Він навіть з уваги не звернув. Він прямо, я тримався за ногу, він поплив, я як на за закатер. В, Режні, в Майяпурі, якщо приїдете, там Ганга має дуже сильно течію. Та кожен рік, та, я так кажу, кожен рік. І навіть, правда, торік то одна мата померла взагалі, там, де течії нема. Прямо там біля храму вийшла, прямо ну, там спокійно, нічого. Все одно якось поскорзнулася на тому, на ну, там таке мул впала і в Okay, значить, тобто ми маємо один елемент під час відомого служіння, другий елемент в туристських відданих, третій елемент у видаванні. Okay, ще які є ідеї? А? Дома. На Дома, наша, хтось, хтось, хтось, хтось, а зболі, просадник подають. Не треба забувати, що якби, не, не треба переоцінювати свої сили. Тому що сказано, що той, хто вмирає у Ріндавані, очищується від всіх гріхів. Просто будь-яка смерть, будь-кого в Ріндавані очищує будь-яка смерть, очищує всіх гріхів. Більше того, Група висамів Медхоромагадмік пише, що кожен, хто вмирає в Раджа-Мандалі, він принаймні йде е, на вішну локу кожен. Тобто це, це ж таки ну, велика допомога для Вриндаван чи Майяпур. Це найліпше місце для того, щоб залишати цей світ. Це я пам'ятаю одного разу під час бхакти-шасті один відданий сказав, що його Мрія – це померти у вріндавані ну, перед божествами під час вечірньої ареті, під час кіртану, коли всі віддані починають, тобто входять в екстаз, починають співати і стрибати. І він каже, якраз коли всі стрибають і співають Харі Крішна, в нього прихоплює серце, він падає їм під ноги, і вони по ньому стрибають, і він помирає. <рес> ну, суть тому, що, що під ногами від них. Це, це, це, це, <рес> а він не буває багато фестивалі, якщо дуже багато мільйонів людей сходяться і теж добре багато... Ну, да, завжди буває, що при причавлять когось. Я пам'ятаю, ми коли були на Радхаятрі у Джагнатапурі, в 99 році я там був. Хто? Е, ну там буквально кілька мільйонів людей приходить. Мільйон-два мільйони людей приходить. А вулиця ж, уявіть собі, 2 мільйони людей, яка б вона широка не була. 2 мільйони людей запхати. Там поліцейські, вони просто, як тільки там хтось починає десь тиснути, вони зразу просто беруть таку дерев'яну палку і по зубах. По зубах, щоб, щоб ніхто не штовхався. Може когось бити? Ага. Може бити? Розчавити може. Ну і це якась бабуська прийшла з Бенгалії, яка важить 28 кг. А на неї 5 тисяч звідти тисне і 5 тисяч десь звідти тисне. Ми... Тому ці всі бабуськи, вони коли ходять, вони одна за одну тримаються. І так от все ну, справді допомагає, ми теж потім стали ходити один за одним, стали триматись, тому що ну, 2 мільйони людей розпихають в різні боки. І без грошей треба ходити. Це дуже важливо. Розпихає тебе в різні боки. Коли ти тримаєш один за одного, то ну, важче якось. Важче. Тут, ну, поліцейські там дуже сильно. І постійно ходять з такими ранцями, як от опилюють там, помідори чи що там щось такими ранцями. І трояндовою водою всіх оприскують, щоб, не, той, щоб вони притомнили від, від спеки. Воду роздають. Окей, добре. Отже, це важлива тема. До речі, ця тема була традиційною темою для всіх класичних культур смерті. І у всіх культур до 20-го століття, практично, це була важлива тема для роздумів, розмов. І ці темі присвячували багато. Якось можна там зробити, щоб воно не. Якось воно так рекриш. Ні, вже здається. Сама тема смерті, як людина помирає, потім цей тривалий процес смерті часто висвітлювався навіть у різних творах, і ніхто не, не цурався цього, це не замовчував, про це в цьому присвячував багато уваги. Тому що це важлива тема і Було таке поняття, як шляхетна смерть, як красива смерть, як Це тільки в 20 столітті смерть стала замовчуваною. Тому що, ну, різні теорії, одна з теорій – це те, що смерті стало так багато, і ця смерть була такою некрасивою, скажімо, десятки мільйонів в Радянському Союзі, десятки мільйонів там, фашистська Німеччина і так, далі, і так далі. Це стало буденним і дуже некрасивим. І тому відбувся ну, такий психологічний ефект витискання, тобто, люди витискаються. Ну, крім того, 20 сторічя і 21 століття це століття гедонізму, тобто насолоджуйся. А коли ти пам'ятаєш про смерть, то насолоджуватись дуже важко. <кій> Вимирають всі. Ченакі Читань... Чиннакя... пандіт каже, що якщо ти хочеш жити духовним життям, то ти повинен жити так, ніби ти помреш завтра. Якщо ти хочеш жити матеріальним життям, то ти повинен думати, що ти будеш жити вічно. Не можна солоджуватися. Хочеться скоріше, а він не хочесь. Ну, от віданий якраз прохає. Нехай моє тонке тіло зіллється із сукупністю нехай... всього життєвого повітря, нехай моє грубе тіло згорить і, Господи, згадай, згадай мене. Практично, коли відданий каже, згадай мене, він просить, мандвачарі каже, що він, по суті, просить просто про милість, що Кришна дорога йому ми. І мантра 18 дуже гарна молитва, знову відданий, використовує кілька імен Кришни і називає Кришну Агні, Агні називає його Дева, Агні – це той, хто веде, ну і буквальне значення – це вогонь, а Дева – це означає буквально той, хто сяє або той, хто проводить ігри. Грайливий. Грайливий. Це деження ім'я Бога. Бога. Це мантра в розмірі 3 штук. можна почитати. Агнина Ясупатхара асман Вишвані Дева Ваюнані Відван Юйод Ясман Джугуран Аміно Буїштам Тейнамауктім Відван о, мій Господь, потужний, як вогонь, о, всемогутній, я пропоную тобі всю шану і простираюсь долі біля ніг твоїх. О, мій Господи, веди мене, будь ласка, істинним шляхом, щоб досягнути тебе. А що ти знаєш все моє минуле, прошу, звільни мене від наслідків моїх колишніх гріховних вчинків, так, щоб ніщо не перешкоджало моєму поступу. Пише, упокорившись Господові, це початок мантрі, е, що потім, благаючи про безпідставну його ласку, безпричинну ласку, це 15 та 16 мантра, відданий ступає на шлях остаточної довершеної самореалізації. Він звертається до Господа, порівнюючи його з вогнем, бо Господь здатний спалити все дотла разом з гріхами душі, що віддалася йому». Тут він просить Господа вести його, вести по Супатга, по гарній дорозі, по чистій стежині, по вести прекрасним шляхом. Ми знаємо, є два шляхи, Де Яна і Пітрі Один Пітріяна шлях повторних народжень, і де Ваяна це шлях вище, вище, вище за межі цього світу. Тобто він просить вести його по Дева Яні, по шляху. Дива Яни. <кій> Вести його до рая. Рая – це ще одне ім'я Господа. Рая буквально означає багатство. І він каже, називає Господа багатством. Багатством свободи. Багатством духу. Він просить Господа привести його до цього, цього світу духовного багатства. І він каже, о... Госп... О, Господи, ти знаєш все. Ти знаєш всі мої думки, ти знаєш всі мої вчинки. Знаєш, і що я думав, і що я робив, ти все це знаєш. Тому, будь ласка, милостиво прибери всі перешкоди. Йо-йо Ено. Ено це всі гріхи, джухоранам це всі перешкоди. Будь ласка, прибери всі анартхи і Мадачарі пояснює, що насамперед мається на увазі кутіла, чи кутілата, це лицемірство, нещирість. нещирість. Це коли ми нещирі в своїх молитвах до Кришна, коли ми нещирі в своїх зусиллях відомого служіння. Це найгірше. Погано, коли ми обдурюємо інших, але найгірше, коли ми обдурюємо, обдурюємо самих себе. Це найгірше. Відомий просить зробити його щирим. Брати всі перешкоди, прибрати всі анархи, всі гріхи, які не дають йому прийти до, до Господа. І він каже: намага, я віддаю, тобі поклони, я віддаю тобі поклони, тому що більше нічого іншого я не можу тобі запропонувати, тому що все і так твоє. І це саме це слово намага означає на на намага, нама. Це не моє. То немає нічого, мого, все твоє це твоє, я пропоную, це все тобі. І більше того, тут сказано нама уктім. Уктім – це слово. Тобто слово, слова поклону. Ведан Тадешико дуже цікаве пояснення. Він каже, що навіть, сам, навіть слово поваги до Господа приносить результат. Навіть якщо там немає думки і немає дії. Навіть без, без розуму і тіла. Якщо розум і тіло навіть не задіяні. Саме слово має таку велику силу. Що вже казати, якщо ми Кланюємося не тільки на словах, ми ще кланяємося тілом, і ми ще кланяємося теж у своєму серці, кланяємося від, від цього серця, кланяємося в розумі, коли по вагу Господу, наскільки цей ефект буде більший. Це от молитва до Господа про те, що Господь вів нас, вів нас на шляху до досконалості, прибравши всі перешкоди. Таким чином, відданий звертається до Господа, з трьома проханнями. Перше прохання — вести його шляхом супадхи, супадха, тобто, э, чистим шляхом деваяни, тобто шляхом поза цей світ. Привести його до духовного багатства і прибрати всі перешкоди. Прибрати всі перешкоди. Звільнити від всіх апаратів. Що Пише коментарі каже, дотримуючись засад, що впорядковують життя, індивід отримує можливість піднятися над рівнем кармічної діяльності і перейти на платформу трансцендентального знання. Після численних народжень, досягнувши рівня трансцендентального знання, людина віддається Господу і стає досконалою. Таким є шлях самореалізації в загальних рисах. Тобто це звичайний шлях, це е, е, сходи йоги. Це карма, карма йога, Дьяна йога, потім бахті. Але той, хто вручає себе Крішні з самого початку, як це радить дана мантра, просто віддано служить йому, і як це радить дана мантра, просто віддано служить йому, одразу ж долає всі етапи цього шляху. Крішна із серця підказує відомо, що робити. Він вчить всіх але відданий отримує вказівки про те, що робити найліпше для нього. Тоді як правопада пише, що ж стосується невіданих, то Господь дозволяє кожному діяти на свій страх і ризик. Але відданих Він милостово направляє на, на, на правильний шлях. Далі правопад пише в кінці низу 93-ї сторінки. Такі вказівки приходять до щирого відданого двома шляхами. Через святих шастри і духовного вчителя, це один шлях, гуру саду шастрів, а також вони приходять від самого Господа, що перебуває в серці кожного. Таким чином Господь охороняє свого відданого з усіх боків. Середини і зовні. І ведичне знання і Збагнути його не допоможуть ніякі світські методи, методики освіти. Зрозуміти ведичні мантри можна лише з ласки Господа та духовного вчителя. Якщо людина знайшла притулок у істинного духовного вчителя, це свідчить про те, що на неї зійшла Господня ласка. І далі Шила Правопада описує, треба слухати, оспівувати, слава Господа. Таким чином серце очищується від цього небажаного. Відданість Господа стає непохитною. На цьому ступені відданий набуває якостей. Брамани звільняється з підпливу зворотніх наслідків дії в нищих, кунах природи. Задяки відданому служінню на бакту сходить повне осяяння і він довідується про Господні задуми і шляхи, які ведуть до нього. Хочете довідатись про Господні задуми і шляхи, які ведуть до Господа? Хочете? Хочете. І тільки на всі його сумніви розсіюються він стає чистим відданом. Так закінчує баківданта пояснення до шію, що знання, що наближає нас до Верховного Господа Бога особи Шрі Кришну. А Після того, у нас іде, ви можете побачити наступний розділ, де написано про автора. І, якщо ви почитаєте, ви побачите, як Prabhupada прожив своє життя. Насправді, ми всі повинні написати свій наступний розділ про читача. Щоб наше життя було таким, як описує тут ще й шопанішат. Тому я хочу попрохати, щоб кожен написав принаймні три Принципи чи настанови чи правила, які ви можете взяти із, і шопанішати, і використати в своєму житті. Якомога конкретніше. Що я можу зробити кожен день? Що я можу робити кожен день? Щось таке, що можна оцінити, щось таке, що можна порахувати. Не писати там, намагатися пам'ятати про Кришну. Це ніяк не можна оцінити. Тобто це настільки загально, що це практично що не дає. Конкретні якісь завдання для себе записати. Запишіть собі конкретні завдання. Які можна потім оцінити, які можна порахувати, які можна перевірити. Кожен. Так, так. так. це не було чисто теоретичним вивченням, щоб це якось впливало на наше життя. Як це пов'язано із Ішопанішаною? про молитися про милість Господа читати перед кожним перед кожним повторним чатом так пов'язано з ішепонішатом ученнє з цієї е Це може бути, або це може бути ми намагаємося віддатися Кришні. Трішно треба написати для себе конкретні вправи, які ми можемо робити. якщо ви, мені ці три завдання для самого себе кожен мені теж дасте окремо украй, випишете десь на листку мені дасте вівторок вівторок. Вівторок. Отже, вівторок в шостій ми зробимо екзамен вівторок вівторок вівторок вівторок вже має бути написаний твір теж вівторок будь ласка принесіть мені твір щоб я міг перевірити до того, яке поїде. Як цей твір все-таки не можна не бути? Значить, якщо в творі розкрита ця от тема застосування в проповіді, тобто там є аргументи проти Маєвади, які дає Ішопанішада або Правопада. Якщо там є принаймні 3-4 аргументи, так, які Правопада дає Ішопанішаді. Якщо там є якась хоча б одна цитата з Ішопанішаді, якийсь вірш з Ішопанішаді. Якщо, ну і загалом, воно ну все так більш-менш правильно, то такий твір отримує 65-70%. Тобто це проходить, потім це є. якщо там є ще щось таке особливе, тобто він дуже гладко написаний, там якийсь вступ дуже цікавий, чи там якісь приклади дуже цікаві, чи аналогії дуже цікаві, чи якісь дивовижні цитати, то відповідно там стає більше і більше. Іноді, іноді хтось вірші якісь пише. Тож для таких людей у нас є ще оці 35% вище 65, що ми mm -hmm. як їх... Так, для всіх застосування в пропаді, а конкретніше аргументи проти майовади. Ну я тільки що сказав. Я ж тільки що я ж останні 5 хвилин про них говорю. Тобто, що просто, щоб просто він пройшов, там повинно бути 3-4 аргументи, якісь цитати з Ішубанішад, ну і загалом, щоб це все було правильна філософія, овачнівській філософією. А-4. Не, не треба робити занадто довгим. Розбіровим почешком. Це... Тобто це, якщо ці три речі є, то значить він просто, просто буде профідний. Якщо там є крім того ще якісь, такі особливі, якісь особливі цитати, чи дуже цікавий ступ, дуже, дуже е, грамотний е, висновок з, з, закінчення твору, що він там дуже логічно вибудований і, і так далі, то відповідно там все більше і більше процентів буде. Але для того, щоб він пройшов, там досить 3-4 аргументи, згідати з гішопані шар, викласти. Окей? Розуміло? Якщо є якісь запитання, підходьте, запитуйте. Дуже дякую. Дуже всім дякую. Вівторок ми проведемо цей екзамен. Екзамен, боятися, не треба. Я видав вам Всім запитання, з яких буде складений екзамен. Може, якесь одне запитання, що додам, нікого там немає. Загалом буде десь 12 запитань із тих запитань. Якщо прочитали, що пані Шаду, то відповісти не буде складно. І якщо ви проробили ці запитання, це буде просто. Що ви кажете? Ні, я Дуже дякую. Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Рама, Рама,